І бувалий, так плутався цар у химерних думах своїх, аж доки його не витягнув із забуття печерун. Побачивши радника в примхливому світлі Смолоскипа, горевій зрадів. — А я оце думав про тебе. Ради хочу запитати. — Якої мій царю? — у Леслава запитав печерун. — Запала мені думка про невмирущість, не дає спокою. Поки був здоровий, не про те й мислив. А тепер клює та й годі. Гадаю я собі, чому люди оповідають про безсмертних. Певно, є ж десь такі. Що скажеш на те? Чула моя душа твої мислі, царю, радо підхопив печерун. Саме з такою радою йшов я до тебе, бо печалюся вельми про долю царства Витицького. Бачу тяжко тобі, знемагаєш від недуги. Та я вже ходив і до відьми преславний, що живив у вовчому бору. — А то навіщо? — жахнувся цар. — Її всі люди бояться. — Дурні бояться. А мудрий відьму обкрутить. Нам хоч і чорний дух з гнізда знявся, аби яєчка наші. Царю вона казала, що відає як осягнути без смерті. — Бреше. — А от і ні. Тільки ж злато їй за те треба дати чимало то я півцарство кину їй до ніг. Підхопився на ліжку цар. Ой, наче з хто загнав у спину. Тримай мене. Що нам злато. Ми його знову загарбуємо, як стану я здоровим, та ще й, страшно сказати, невмирущим. Слухай, раднику, тож нащо мені тоді онуки, наші царевичі. Я сам, сам все робитиму. Де твоя відьма? Клич її! Завжди царю? Лагідно притишив його печерун. Не спіши. Те має статися пізніше. Відьма дістане якесь там зілля, а воно росте саме нині в купальську ніч. А після вона дасть знак, я пошлю за нею воїву. Тим часом маєш зробити ще одну справу, бо люди ремствують, чутки недобрі котяться. Що там? Я про пастуха. Корінь створився, що приведе вольних воїв, що пустить за вогнем вежу царську, а таки визволить сина. Та я його і так випущу, невдоволено мовив цар. Нащо він мені. Сам знаю, не гоже вийшло. Просто так випускати не слід. А як же? Богомани з ним. Звели дістати для тебе живої води. Живої води? Вражено перепитав Горвій. Геш? хитро посміхнувся Печерон, живої води, що нею стілюють рани і добувають невмирущість. Та де ж він її дістане? А то вже його клопіт, Хе, хоч на небо нехай летить. Так і скажи йому, дарую тобі волю і будеш ти царевичем нареченим на росі, коли привезеш мені з далеких країв живу воду. Кохаєш, царівну, покажи, чого варта твоя любов, а перед тим хай поклянеться, що виконує твоє прохання. Так-так, не наказ царський, а прохання дружнє. Ну і ужакати ти, печеруни, ну і кротько ти. А ти гадав, що я дарма хліб царський їм? Ага. Так ми одразу розв'язуємо багато вузликів. Зарислава у мандри нескінченні, хай шукає живу воду. Тобі здоров'я і не невмирущість. — А мені? — Ага, — похопився цар, — а тобі що? — Ти ж задарма навіть не чхнеш, правда твоя? — Май на оці сина свого Мечика. Як ти осягнеш невмирущись, Мечик стане царевичем, йому і Миросі даси частку царства. — За таку втіху половину землі віддам, — поплескав радника по плечу цар. — Веди мене до пастуха, має його відпустити на волю хай потішиться на купала, а завтра, а завтра, хай вирушає поживу воду. хе Залився ядучим сміхом радник і не вертається до Витицького царства, доки не матиме її. Давня казка, Дивоколо охопило юнака, пригорнула до себе руками вітру, цілувала вустами срібнолицього місяця, вітала щедроти зоріного безміру. Палахкотінням купальських вогнів. «Воля! Воля! Дай вдихнути тебе, Випити мовкелих запашного вина».